Lau bilabete itsasora ezin atera egon ondoren, burokraziaria aurreginez, pasaioko portutik irten da azteburontan aita mario ontsia. Errezkate lanak egiteko baimen aukatuta dute, baina jarritako elegitearen emaitza jakin bitartean maiorkaran zabiatu dira. Honezpena jaso ez gero mediterraneora joateko lehenbailen. Amaia Martinez, mediterraneo proiektuko kidea. Bueno, jakin ez dakigu, bada irbilabeteko pea daukate erantzun bat emateko zentxatzen e, dugu beti bezala saiatuko dirala e, azken momentur arte erantzunik ez zematea eta, eta bueno ez daukagu bat ere argi e, pixka batez zain, e, beti bezela, orain arteko bezela burokraziak behartzen gaituen bezela. E, espero dugu nubaitetik ateratzea, hau ezin da horla blokeatu nola nahi, e, bitxasuntzeaude blokeatuak, zendea hilzen ari daitxasoan, eta egoera gaizki dago. Espero dugu konzintzi pixka batzartzea nubaitetik eta, eta bueno, e, erantun, bintzat irteztek duko permisoa ematea, ezta gertakiz egertatuko lan, baina, bueno, permiso hori espero dugu, e, goizu beranduago. Aitamarik egun da berroita mar pertsonen lekua du. Zazpi profesionalek eta bolondresek osatzen dute tripulazioa. Euskal Herriko Itxasalbamendu humanitarioa eta proait elkarteak bultzaturiko proiektua da. Euskal Herriko honen egoera berdinean, hau da errezketan lanak egiteko deberkoarekin aurkitzen da Open Arms onzia Bartzelonako portuan.